يا من إليه المشتكى مشتكا عبد ذليل قد بكى قد بكى يا من إليه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضيلا له ومن يدلل فلا هادية له واشهد ان لا الله الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اما عباده Kvala Allahu subhanahu wa ta'ala koji nas je okupio večera s ovdje Mi nastavljamo naš ciklus su najbolja nagrada u gledanje lica subhanahu wa ta'ala Mi smo do sad spomenuli šest prilika koji Allah subhanahu wa taala dao svakom čovjeku da izbriše svoje grijehe. Spomjeli smo tri prilike na dunyalu tri prilike znači u berzahu. Ostalo su nam tri prilike znači na ahiretu i jedna prilika kojom ćemo inshallah završiti naš ciklus. Tri prilike na dunyalu spomenuli smo Ove prilike, znači opet moram napomenuti, one su prilike, znači da čovjek izbriše svoje grijehe kako bi sreo gospodara, bez grijeha. Či Allah sp. t'ala znači dao je svakom čovjeku prilike da izbriše svoje grijehe kako bi sreo gospodara, odnosu kako bi ušao u džennet i povišt dženneta dobio. Allah sp. t'ala kaže, uledi na mezinu i mi imamo povišt imamo više od dženneta a više od dženneta jeste gledanje u lica Allaha Subhanahu wa ta'ala, znači to su e, svim ufesiri, da kažemo, ili većina fesira kažu u lediname zid odnosi se na gledanje lica Allaha Subhanahu wa ta'ala. Da bi čovjek došao do te najveće nagrade, gledanje lica Allaha Subhanahu wa ta'ala, znači ima čovjek svaki tih deset prilika na dunjalku da pobriše svoje grijehe, jer naše grije si nas sprečavaju da dođemo do gospodara. Jer čovjek se uči u džihrnem samo zbog grijeha, I dženem će spriječiti da dođe do dženeta. Odnosno, grijesit će njegovi i ga spriječiti da dođe do dženeta. Zato je Allah znači, dao 10 prilika čovjeku da pobliše te svoje grijehe. Rekli smo tri prilike na dunjalku i o njima smo pričali. Znači, to su teuba, pa smo rekli masaib, to jeste uh, musiveti kojeg, kojeg čovjeka zadesi na dunjalku. To mu znači, priše isto o I rekli smo dobra djela. Znači dobra djela isto tako prišao loša djela to znači ja lok. Čovjek kad umre, znači imamo berzah, to je znači zagrobni život prije sudnjeg dana. A rekli smo tu ima isto tri prilike. Pa smo rekli, spomenuli smo prvu priliku, salatu genaze, znači namaz, dženaza, namaz. Oni koji budu klanjali, koji budu molili Allaha subhanahu teala znači za tog umrlog. A znači ta dova ako nijemo Allah povriseo grijehe, znači je toliko grijeha, preni grijehe znači na, u kabor, Nači salat ili dženaza ili namaz, dženaza namaz, oni koji mole znači, dženazi namaz, a ta dova smanjuje, da kažemo, ili briše grijehe kod umrloga. Nije to bilo dovoljno. Ima, onda se gleda, imali čovjek trajne sadake. Pa smo spominjali te tri, tri tajne trajne sadake, znači čovjeku vjerniku kada umre, znači traju mu dobra djela. Pa smo to spominjali prošli puta i rekli smo zadnju stvar, Šiddetul kabr, šiddetul, ne, šiddetul kabr, odnosno ta žestina u kaboru, kaburski azab. Svi one, znamo da kad se spomine kaburski azab, da je to jedna od najvećih, da kažemo, kažnjavanja znači, ljudi u kaburu. Kaburski azab, znači i poslanik Slavisana znači, tražio da lada smo na tana, znači u većini, da kažemo, tih zajedničkih dova, između ostaloga što je tražio, tražio je znači, da gala lada sačuva kaburskog azaba. I upravo, taj kaburski azab, mi smo ga spominjali prošli puta i spomenuli smo dvije, da kažemo, opake bolesti u umetu, koje, koje uzimaju trećinu, odnosno dvije trećine kaburskog azaba i rekli smo da te dvije trećine kaburskog azaba nose ili, ili da kažemo, sačinjavaju gibet i nemimet. I tu smo se zadržali prošli puta i nismo dovršili tu timu. O gibetu i nemimetu vjerujte da čovjek priča non stop, vjerujte za svaki, svako predavanje čovjek spomine ili da se o, da odvoji jedan dio vremena da priča o gibetu i nemimetu, vjerujte da ne bi bilo dovoljno za umet. In evo pričam, smo konkretno ovdje za nas, ne bi nam bilo dovoljno. Zato što je to jedna od najopakijih bolesta u umetu i toliko je da kažemo slatka, odnosno lahka, I šetar je toliko da kažemo, upako koji toliko da kažemo, uljepša ljudima, da ljudi često puta apsolutno ne znaju da su u gibetu, anaj, a upadnu u gibet, a nisu uopšte svjesni da su u gibetu. A taj gibet, mi smo prošli puta spomenuli da, znači, najviše briše, ili da kažem, najviše čovjeka košta njegovih dobrih djela. I to je ono što će čovjek teže položiti račun na svodnjem danu jeste taj zbog gibeta, to jeste kaburski azar. Mi smo prošli puta obradili taj gibet i nemimet, nećemo se vraćati znači detaljno, ali smo sam ostao dužan da u slučaju kada čovjek znači ogibeti čovjeka ili on prenese taj nemimet, nemimet još gori da znate od gibeta. Zato što gibet čovjek, mi smo prošli puta spomenuli čovjek o gibeti čovjeka. To je ona strijela koja je ispaljena i pala je, znači imala svoj domet i ona je pala. A nemam, onaj koji prenosi nemimet, on je faktički uzeo tu strijelu koja je pala i došao je i zaboje u u srce onoga ko je ogibet. Primjer radi. La kadra Allah da nasala satua. Ja sam ogibetju, se nada. La kadra Allah može molim vas satua. Primjer radi ogibetio sam ja se nada. Međutim da bi čovjek ogibetio drugog čovjeka mora mora biti znači oni ko čuje ko sluša taj gibet. Ne znam, ovaj brat je čuo da sam ja pričao senadu kako je senad loš čovjek kako ili jednostavno pričamo senadu la kadra radi primjera da. I ovo ovaj dođe brdođić kaže Senada Nihad do tebi priča tako i tako. Значи znači, ja sam već ispalio strilu, a Senad nije znao apsolutno da sam ja njegov gibetio. Ne zna Senad apsolutno, on je miran od mene. Među on je najbolji da kažemo član od ove trojice da kažemo u gibetu. Njemu idu dobra djela od koga od mene. Ako bi se desilo da daj bože da nasala sačuva. Među tim nemam ko je dođe čovjek, dođe treći i kaže Senade Nihad priča o tebi tako i tako, Nihad tebe ne voli. Ja, baš da kaže, samo da kaže Nihate, ne voli, znači ti si ušao, znači, u tu kategoriju nemimeta ili taj put nemimeta i faktički onu srijelu koju je čovjek ispali, on je uzal, znači, došao do onoga ko, koja, koga su ljudi gibetli, on je, znači, zabao tu srijelu i u srce, da kažemo, toga ko, ko se gibeti. I zato je nemam, kažu, odnosno Jahaj ibn Ketir, kaže da nemam, nemam onaj koji prenosi nemimet, učini, učini zla za jedan sahat, Više nego što Sahir učine za, za mjesec dana. Toliko opasno, da kažemo, bolest. A mi smo, kažemo, toliko, odnosno, ne, ne mi, odnosno, hajde da idemo na, na cijelokupan umet, ili da idemo, evo ovdje, u, kod nas, u Bosni, ljudi, kakvi su onaj, slabost imana čovjeka poneseo, ili da kažemo, razlogom je da čovjek upadne u gibet ili da upadne u nemimet. Slabost imana. A mi smo prošli kroz period, da kažemo, naše naš iman je... A, U glavnom slabo. Malo ljudi, da kažem, posjećuje ona, predavanja. Malo ljudi čita. Znači, mi smo danas, da kažemo, mi smo umet ekre, ali najmanje čitamo. I vjerujte, ako se malo vratite unazad, kažu da Bosancu možete sakriti novac u knjigu. Vjerujte, Allah mi da je to, subhanallah, onaj smišljeno. A mi smo bošnjaci, ili bosanci, bošnjaci, muslimani, koji se muslimani i naša je knjiga Kur'an, naša vjera je Islam. I mi smo ummet ikra. I evo pogledajte šta se desilo za jedan kraći period. Mi smo ummet kome se može nova sakriti u knjigu. Nažalost. I to je stanje, vjerujte, evo ovaj do dan danas. Malo smo se popravili da kažemo, evo, onaj, mi malo volimo čitati, a više volimo slušati. Pa evo, imamo sada sredstava informisanja, znači da se informišemo preko interneta, preko YouTube-a, preko tih onaj, izvora informacija, informisanja, tako da smo bošnjaci malo digli se. Ali vjerujte, još je ostalo da umet ne voli čitati, ne čita. Mi smo prošli puta spomenuli da umet, što se tiče naspram Kur'ana, da je ogroman broj muslimana, bošnjaka, Još nije se da pročita samo jedan put u životu Kur'an, značenje prevoda Kur'ana. I to je katastrofa, vjerujte. I odatle potiču, da kažemo, svi problemi u ummetu. I odatle ide nerazumijevanje između bošnjaka, između muslimana. Odatle dolazi nerazumijevanje. Da ne priječamo da čovjek još onaj proširi svoje znanje da pročita Buharinu ili muslimovu zbirku hadisa ili neku drugu knjigu ili siru poslanika. Hvala Allaho imamo drugu stranu, tu drugu, drugu stranu medalje, imamo Hvala mladine koja čita i ne samo to, nego non stop isčitava Korani, non stop da kažemo isčitava Buharinu i muslimovu zbirku Hadisan, možda pet puta ili 10 puta pročitao Siru poslanika Sala Selem, ne znam koliko knjiga još možda pročitao. I vidite onaj, da oni koji su čitali, ogleda se, na njemu se ogleda ajed Allah SWT, hel jeste vi ledine, ja lemu nevo ledine, na Na njemu primijetiš gdje Allah kaže, jesu li isti oni koji znaju, oni koji ne znaju. Hoće Allah da kaže, nisu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju. I doista nisu isti oni koji znaju, oni koji ne znaju. Znači, znanje i neznanje isto svjetlo i tama. Allah mi znači, znanje i neznanje isto, znači, što je svjetlo i tama. Oni koji, ima, koji zna, razumijete, oni je na svjetlu. Njemu je sve jasno. A Boga mi je koji ne zna, on u tam, razumijete, tomara. Upsolutno ne zna se snađe. Što se tiče gibeta i namimeta, tu sam ostalo dužan da vam, a, da nastavimo. Ako je čovjek upao u gibet i namimeta, kako će se iskupiti? Hoće li doći onome čovjek, čovjeku koga ono gibetio da kaže, brate, ja sam trebao gibetio halalime? Ne. Većina u mi kaže, ne treba. I neće ići, znači, kod njega da mu kaže, da mu se opći. Jer kaže, ako mu se općio, već će, kaže, njegovo srce, znači, već ranio. A kaže, upravo je zabranjeno... Gimetinem ime da ti, da ljudi, znači to srce njegovo da se ne rani. Ti ga faktički ranjavaš sa njegovim, da kaže o mahanama. Nema čovjeka bez mahana. Kulubeni Adam, hata. Znači svaki sin Adamov je grešnik. Allah mi svaki sin Adamov je grešnik. Svaki ovdje od nas ima svojih aferima i svojih grijeha. Znači mi kad bih htjeli da gimetimo Allaha mi imamo svakome nešto reći. Samo je poslanik, s.a.v. bio masum. Bio bez grijeha naspremu Allaha, s.a.v i bez nedostataka da kažemo ako bi se išlo u detalje bilo savršeno stvorenje Allah je učinio savršenim. I zato imam uh, Malik ibn Enes, kaže la la masuma ma illa sahibi hada kaže nema bezgrešnog čovjeka osim kaže stanovnika ovog kabura i pokazao na poslanika sallallahu alejhi ve Zato mi znači nema čovjeka bezgrešnog I kad bi se trebalo gibeti, kad bi se htjelo da gibeti, o svakom od, nam, on, o svakom od, od nas, znači, može se nešto reći. Onekom više, o nekom manje. Mi ćemo spomenuti, znači, ljude često puta buni uh, da li je gibet ovo ili ono, znači, ima nekih šest prilike, onaj situacija, ali nećemo danas, mi ćemo drugom prilikom tu onaj temu posebno obratiti, a onaj kad ne ulazi u gibet, kad čovjek javno čini grijeh, Da to bio alkohol, da li bio, da kažemo, zinalog, da li bio uh, ostavljanje namaza, znači javno, i da se deklareše kao on, ne Kad se priča o njemu, je li Nije čovjek, uh, znači onaj koji ima pri sebi velike igrije, znači kad ga spominješ, to nije gibet. Ima još te situacije, mi ćemo o tom posljedinčala pričati. I ovdje kaže ulema, znači kad čovjeka gibetiš, nećeš mu doći tražiti halala o njemu. Nego šta se, šta se radi? Kaže Subhanala da ga spomeneš na otprilike istom sjelu, po dobru. A ako če, često puta mene vide pitaju to pro ja, kaže nisam a, nije bilo istino ono što sam ja prenio, što sam ga ogibetio. To je bio to je bila potvora. Allah mi taj si još obavezni da kaže ljudima, ljudi nije bilo pri tom pri tom bratu, to, je, to je neistina. Došla je do mene neistara, nisam provjerio pa sam prenio. Allah mi taj čovjek je čisto od toga. Nema ništa sa tim. Ili čak ako je ogibetio, kaže Allah mi taj čovjek ima pozitivne stvari, tim tu negativnu stvar One, mi imamo negativni stvari, ali taj čovjek je uglavnom pozitivac, ima pozitivne stvari ko sebe. Da ga spomeneš, znači, po dobro, ili ne možeš ga pospomenuti, znači, ili ga spomeneš da onda u, u odsutno se, znači, kad si sam sa svojim gospodarem, da digneš uke, da moliš za tog brata, da kadaš gospodara, prosti i njemu i mene, smiluj mu se. Znači da ti faktički znači ta dobra djela, znači da budeš sebebom njegovih dobrih djela kako bi se izbalansiralo, da kažem, onaj onaj grih koji si činio, koji si učinio prema njemu i sad si faktički prenio mu dobro ili doprinio si tih dobrih djela kod njega. Znači da se to izbalansira, znači da se možeš kod Allah-Sman-Tala znači nadati hajru. A apsolutno znači nećeš dolaziti kod njega onaj, da, da mu se onaj, da mu se općiš da ga ogivjetio. Znači to Skoro većina u Lema, Haman Sva u kaže da ne treba dolazit da mu se, znači, traži halala. Ali je obavezno, znači, da ga spominiš po dobro i da prije toga, znači, obaveza je da prestaneš, da čovjeka gibetiš. Ali to je prva stvar, znači, prestaneš i druga stvar, znači, da ga, ga spominiš, znači, u društvu, otprilike istom društvu, znači, po dobru i treća stvar, da moriš Allah, svojom, otrana, znači, za njega. To su te, da kažemo, šest ili tri prilike u kaburu. Mi. Sebolas stavite imamo, znači čovjek je u kaboru one svoje prilike da kažemo, ona iskoristio i njemu bilo dovoljno. Toliko je činio grijeha, recimo na zlonjaluko, da mu to isto njega sapralo, da njega očistilo čak ni kaburski azap. I onda čovjek jednostavno prenosi svoje grijehe i ima nove tri prilike to je na ahiret. Prva prilika na ahiretu kaže Kaže ulema, ahvalul jeumul kiyama. Či to stanje, znači početak suđenja, početak suđenja dana. Kaže kada se kabor otvori, kad on izađe iz onog svog kabora i kad bude vidio ono oko sebe šta se dešaje. Sunce se znači raspršlo. Ili sunce se toliko priblizilo, zvijezde se sve raz, razišle. Nebesa se skroz znači strovala. Brda se subhala pretvorila znači u, u, u, u vunur, znači raščupanu. Mora se sva vatrom napunila. Ljudi svi goli oko tebe. Dijete, koje je, znači, novo, no, dijete, znači, od par mjeseci ili par godina, ko samo pomijerila, ko strahote je sudnjega dana. Kaže, vidiš ljude kao da su pjani, a nisu pjani. Kaže, Allah počeo, znači, sa sudnjenja, počeo sudnji dan. I taj, taj moment, Allah smutno telo opisuje قائل يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزله ساعه شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعه اما ارضعت وتهتدي كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد الله بويتهس سغا غوسپادارا ان زلزله taj potres ili to suđenje da početak sudnjega dana kaže bit će ogromni događaj. kaže yow materunha kaže na dan kada ga vi budete svojim očima vidjeli kaže tadhallu kullu murdita ama ardat kaže ona dojiljaće kaže baciti svoje dojenče i kaže svaka trudnica će pobaciti svoj plod utaran nas sukara kaže vidite ćete ljude kao da su pijani ko mahu bi sukara ha janisu kaže pijani ولیکن عذاب الله شديد كاجنهوје каже الله وهكزна огромна а че људи neće moći podnijeti tu ogromnu znači ogromnu kaznu Allaha subhanahu wa ta'ala znači taj sudnji dan i upravo ovaj ovaj momenat znači početak sudnjeg dana ako čovjek ho znači ostalo znači ti grijeha koje on prenio znači taj maukef ili taj događaj znači sam početak sudnjeg dana Znači, ta strahota su njega dana, znači, čovjek u kojima nisu pobrisani grijesi, on će to sve doživljavati. Znači, na svojoj koži. Tad će Allah smrtati znači, sa njega, znači, da, da briše njegove grijehe koji smo ostali. Međutim, kaže Allah, poslanik, sallalahu a sallam, 70.000 iz mog ummeta kaže, proći će, znači, Onaj, imaće, znači, neće imati apsolutno znači, obračun. Ući će u džernet bez obračuna. Apsolutno nikakav obračun neće imati. 70.000 od mog umeta, kaže laho poslanik saznat, kaže učiće će u džernet bez polaganja računa. I njih neće, da kažemo, ova situacija apsolutno zadesiti. Oni će izaći i apsolutno neće im se desiti to što se desilo. Neće apsolutno vidjeti te strahote. Uh, još što se tiče ovih strahota, kaže Aisha radijel Allah, kad je poslanik sasno objašnjavao, znači da će ljudi biti ro, znači, nadu, proživljeni znači i goli i bose, kao što su od majke rođeni. Subhanala mu'minka ili mu'min, prvo što se ona za, za brinula, a kaže će za neće ljudi, kaže, gledati jedni u druge. Goli i bose, a bit će proživljeni onako kako su umrli. Imate ljude koji su umrli od 30 godina, od 50, od 60, od, od 80, od 20, od 15 godina. Kaže, goli i bosi. Ja Ajšar od jelana, znači, pita posljedinče za neće ljudi gledati jednu ljudi. Kaže, Subhanola, od žestine toga dana, nikom neće naum pasti da gleda u drugoga. Svi će govoriti nefsi, nefsi. Šta je šta će biti sa mnom? Znači, kad bude vidio sve to što se dešava oko njega, znači, mora napunjena napunjen na vatrom, znači, sve se srušilo, Subhanallah, ljudi kao, kao glive, znači, posle kiše, znači, su i svoji kabura ustali, idu prema gospodaru, idu prema našeru, prema onom mjestu gdje se sakupljati. I svako će govoriti nefsi, nefsi. Kaže Subhanallah, u, u jednom hadisu se spominje, kaže majka će poželjeti da je njeno, njeno rođeno dijete pogriješilo nas pre da može uzeti od njegovih dobrih dijela kako bi se ona spasila. Subhanallah, tu je ogroman dan. Ogroman dan, Subhanallah. I za taj dan se Allah mi čovjek mora pripremati. Mora se pripremati. I zato ovdje kaže Allah, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači tog dana 70 ljudi će ući u džennet bez polaganja računa. Neće apsolutno ništa osvjetiti. Niče se taj, znači da kažemo s riječi tog sudnjega dana ili početka sudnjeg. Pa je Ukasha radijallahu anhu, ashab to je poznata stvar, kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo tih 70.000, kaže poslanik mora molla Allah kaže da budem jedan od njih. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve kaže ti si jedan od njih. Vi znate taj događaj. Pa drugi, ja sad bi što po, po, požurio. Kaže poslaniće, kaže, moli Allah da ja budem jedan od njih. Kaže sebe kakav Ukaša. Kaže pretekao te, kaže Ukaša. Nije ti u poslanicu da otvori znači svima. Sad, svi osabi ja rekli, znači, poslaniće, moli Allah da budem od njih. Moli Allah da budem od njih. Spresjekoji, znači, Ukaša je to zatražio prvi, kaže ti si jedan od njih. Ali kaže poslanicu da je sedem od ovih sedamdeset hiljada. Imaju, koči... Ko će ti biti, znači ko su ti 70.000 koji će ući bila hisabin, vola, adab. Znači bez polaganja računa i neće biti kaženi ne, apsolutno znači, na sunnjem danu. Pa, ovdje isto poslanik sa sedem je, kaže, zatražio sam od, od, od svoga gospodara, kaže, da poveća. Pa mi je, kaže, Allah povećao. Kaže, da svaki 1.070.000, hadijs koji je vredosnovan, kaže, na svaku 1.070.000, kaže, povećao mi Allah još 70.000.000. Hiljada puta sedamdeset hiljada, znači oko 490 hiljada, 4 miliona 900. 000. Znači 4 miliona 900 000, one, od ummeta poslika za srednje, znači ući će u džednet bez polaganja računa. Međutim, imaju šartovi da bi čovjek ušao u ovih 70 hiljada. Kaže, prvi šart je da čovjek nije tražio da mu iko uči Kur'an, da mu uči Rukju. Poznata Rukja, danas poznata da kažemo Rukja. Nije tražio da mu se uči Rukja. Znači, šart da bi bio od ovih 70, znači svaki od nas može da bude od ovih 70, jedan od ovih 70 jedan od 4 miliona i 900 ilada. Znači, svaki od nas može ima priliku, međutim, da bi ušao u ovih, da kažem, u ovu grupu, bez, da uđeš u džennet bez polaganja računa i bez obračuna, prvi šart je, kaže, da ne traži da ti se uči ruke. Drugi šart je da lajetata jeron, znači da ne budeš sujevjeran. Šta znači sujevjeran? Arabsup su prije imali uzmu o, pticu i bace je. Ako ona ode desno, kaže onda oni rade ono što se namile od tog dobra. Ako ona ode lijevo, kaže neće da rade ono što su ono namile. Znači tu je taj detalj, a ona od tair, od ptica, a na, na našem se prevodi znači suevjerje. Mi dan danas imamo znači ljudi koji suevjerje, suevjerje. Ako čuje, ne znam, tamo onu sovu, on nešto naslučuje. Ako je mačka prešla preko puta crna, on nešto naslučuje. Ako je 13 broj, znači, soba u hotelu 13, neće nju preskočiti. Ovdje u 14, neće samo u 13. U nekim hotelima uopšte nema ten broj 13 soba. Znači, te stvari, znači, to sujevjer je, znači, ko bude sujevjeran, znači, imamo, bude imamo sujevjeran, znači, kod sebe, znači, ne može ući u ovu, u ovih, u ovu kategoriju koji će ući, onaj, u džernet bez polaganja računa. Treća, treći šart ili treći uvjet, znači, imamo a, da se, onaj, da nije suvjeren. Znaci i treća stvar Ano mi u tešao razumijem uglavnom a, ima četvrta stvar. Kaže wala rabbihim yatawakkalun. Alat se na u treću stvar setić se setić treća stvar ili četvrta stvar kaže da se anaj, na na Allaha subhanahu wa taala znači oslanjaju. I ovdje znači ovo a, ove dvije da kažemo stvari ili trije stvari one su lake. Znaci Skrovo su lahke, znači svaki od nas, jest ova treća stvar, je, znači kej, znači to kod nas nije poznato, zato mi je, onaj, zato mi otišlo, kej ide, razumijete, žigosanje i to je bilo liječenje, znači sa onim žigosanjem, znači sa u, užarenim, da kažemo, onaj željezom, na ranu se to, onaj, da kažemo, onaj, divanje, jest, to je na, na taj način, da kažemo, ta rana, razumijete, onaj, liječila. Mi danas to haman da ne skoro da ne imamo danas novim pravostarima. A to je bilo inače poznato da ljudi kada imaju problem sa, sa, sa sobom, bilo kakav problem, znači oni su tu nisu se uopšte liječili, nego su prvo išli sa tim anaj žegosanju. Onaj case se zove na, ona, na arabskom jeskom. Zato imate, znači, ove dvije stvari, odnosno ove tri stvari su lakke. Međutim, ova četvrta stvar, da bi čovjek ušao u ovu kategoriju da uđe, da će, da uđe u, u džernet bez polaganja računa, od ovih 70.000 ili 4.900.000, četvrta stvar je, ili šart, ili uvijet te četvrte, ti, tog ulaska u dženet bez polaganja računa, jeste, kaže, Wa ala da budu od oni koji će se na Allaha, subhanom teala, znači oslanjati. Šta znači na Allaha se oslanjati? Subhanom teala kaže ulema da tewekkul, kaže, to je uh, hallu sihri, kaže, kao uh, što sihirbaz Znači, nešto uradi, nešto što je nemoguće, on ga učini znači, mogućem. Čovjek nije, ne voli jednu osobu, apsolutno ne može zamisliti. Sihr vas uradi, pa on zavoli. Znači, tu je taj sihr. A tevrkul je znači, blizu, da kažemo, kad bi sihr halal, da se da kažemo. Znači, nešto što je kod čovjeka nemoguće, znači, nemoguće da može nešto doneći ga doći ili nešto da uradi, tevrkul uradi, znači, učini ga moguće. Međutim, koji tevrkul? Ač znači je istinski te vakul na Allah svona tra znači zato imate tri stvari što se tiče vakula. Prva stvar jeste da čovjek znači nešto e, zacerta sebi, hoće mu raditi ili nešto neće da uradi. Nećemo da hoće nešto da dođe do nekog cilja. Znači postavi sebi čovjek cilj. Druga stvar jeste da tu stvar prepusti Allahu subhanahu teda znači potpuno. Znači prepusti Allahu subhanahu teda znači potpuno. I treća stvar, onaj, da uradi esbab, odnosno ono što je do njega u njegovom, da kažemo, domenu. Znači, da odradi sve, znači, uzroke ili razloge, znači, da uradi što je do njega. Znači, to je istinski telekom. Znači, postavi sebi cilj, osloni se istinski na Allaha. Znači, prepusti se, to je samo gospodar, znači, može ti to uraditi. Niko drugi. Ovdje imate uh, primjer, kaže, onaj Arabi, onaj Beduin, kada je došao kod poslanika Zasane, pa je da uđe u, u džamiju, a imao devu svoju. Kaže, poslaniće, kaže, hoću li je pustiti, pa se osloniti na Laha, ili ću je svezati, pa se osloniti Kaže Laha? Kaže, poslaniće Zasane, Akilah. Kaže, sveži je, pa se onda osloniti na Allah. Šta znači sveži je, pa se osloniti na Allah? Neko će reći, kad je svežim, neću se osloniti na Allah se potražaoslan na lah. Tad se trebaš oslonati. Kada daš sve od sebe onda se moraš oslon. Onda se osloniš na Allah i to je istinski oslonac. Zato imate isto uh, hadis Allahu poslika sallallahu alejhi ve sallam kaže levou. Ona i societ će obskrbe. Kaže: "Le u antum tawakkeltum hakka tawakkulihi, lerzakukum Allahu kama yerzuku tayr, yaqdu himasa wa taruhu bitana." Kaže da se vina Allahu oslonite istinskim osloncem. Evo na posnik sasamo objašnjava šta je istinski oslonac. Što je pravi istinski oslonac kod vjernika? Kaže: "Razakakumullahu kama yarzuku tay." Kaže: "Allah bi vas obskrblio kao što obskrblje kaže ptice." Kako Allah obskrbljuje pticu koja je da kažemo na našim poljem, na gdje ima snijega, kad je sve prekriveno snijegom. Ne može doći do hrane. Malte nek u našim našem polju da ne moguće doći do hrane. Znate što kaže Al-Asma Tala, znači kako se istinski čovjek mora treba da oslani? Kaže: "Yaqdoh imasa wata ruhu bitana." Kaže: "Ujutru osvane praznog stomaka." I šta misite jel' čekao onom svemg gnijezdu? Ako bi čekala crkla bi. Umarla bi od gladi. Međutim mala posljednik sasvim potvrdio kako je ta rohubitana kaže vraćala se punog stomaka. U hadisu nije spomenuto subhana da je izašla da je otišla da traži, ne, nego preskočilo je to, znači kaže vratla se punog stomaka. Hoće da kaže posleg za sred znači ako ideš za za, za obskrbom, i na I nalaga se znači oslonio istinski. Od što se znači tražiš obskrbu, Allah ti za garantovao, kao što je zagarantovao ptici znači da ćeš se vratiti punog stomaka. Da ćeš doći sa obskrbom onaj rizik ovde uh, moram, se za, za, moram se zadržati onaj kaže rizqa kako kumul le, le kaže, kema yerzukutai taj kaže Allah bi vas obskrblio kao što obskrbljuje pticu međutim morate ovde uh, razgraničiti pojam uh, rizqa i baričete ovde subhana ljudi često puta brkaju ove ove ova dva pojma rizq ili obskrba je jedno a baričet je skroz drugo Uh, ovdje pojašnjava ajet od što Allah smatra u jednu ayetu kaže pojašnjava taj brijet kaže volu amenet volu amnet ahli al-kura wattakalu fatahna alehim barakat barakati mena al-samaa kaže kada bi povjerovali ili uzvjerovali stanovnici sela i gradova kaže lefetahna, i, kaže, bili usto, kaže, vjernici, kaže, mi bi otvorili, kaže, lefetahna, alehim, berekiat, mi bi im, kaže, otvorili, kaže, naše beričete. Nije rekao Allah smutala, lefetahna, alehim, rzak. Svoje, znači, mi bi ona, otvorili naše risk rzaku, ili da kažemo, te, ona, blagodati, ili te riznice, ne, nego, kaže, berekiat. I Ulema sad objašnjava i pojašnjava, znači, šta znači beričeta, šta znači obskrba. Čov Imamo dvije porodice. Isto članova, znači, porodice imaju, da li bilo petero djece kod jednog čovjeka, kod drugog čovjeka isto petero. Uh, uzrasti su isti. Obodvojica, dvoj, dvoje školuju na osnovnoj škole, dvoje školuju na fakultetu. Rade uh, u istoj firmi i istu platu imaju. Međutim, jednom čovjeku, znači plata šta? Bude, znači, čitav mjesec i uštedi. I još možda radi kuću, počeo pravit kuću. Znači uštedi od te svoje plate, školuje djecu. Čita mjesec, znači, hrani se od te plate i još, kaže, uštedi, kaže, počeo, kaže, pravit kuću. Kaže, svake plate sebi ostavi, znači, malo, kaže, gradi kuću. Ovaj drugi, istu platu ima, isto členova porodce, kaže, pola mjeseca sve potrošio, kaže, i od pola mjeseca uzaima. Evo ovdje, da znate, ovo je razlika, znači, između opskrbe i beričeta. Mi svaki od nas smo možda ona, imali sličnu situaciju. Dođe, dođe ti situacija, imaš para, količinski imaš puno. Ali potrošiš, potrošiš toliko brzo da apsolutno ne znaš u što si potrošio. U drugom momentu, da kažemo, imate malo para, nikad ih ne možete te potrošiti. A ne možeš ih potrošiti. Znači, non, non stop imaš, hraniš, jedeš, hodaš. Ona, međutim, ne možeš potrošiti. I ovde znači Allah subhanahu wa taala znači daje čovjeku berećište. Još jedan primjer ri jeste i dvije parcele zemlje, zemljišta. Podulom. dulom oba dva čovjeka posijali pšenicu. Isto su da kažemo Allah dao kišu, znači jednu i drugu parcelu znači kiša zaljevala. Po, po požnjali su da kažemo ili po ubrali su isti isti količinski isti da kažemo pšenici. Međutim Allah dao u jednoj pšenici berećišta u drugoj nije dao berećišta. Kako? Ovaj čovjek znači što godinu jede od te pšenice i ostavio sebi za sjeme da može posijati iduće godine. Drugi potrošio u pola godine, vjerujte, apsolutno sve potrošio, znači nema ništa, sve pojuo. Ili potrošio, gdje on znao kako je potrošio. I ovdje da znate, dokazala do smo tala znači onaj da je nekome, a nekome uzeo berićet. I zato su halal treba uvijek <hle> od suneta jeste kad čovjek vidi kod brata nešto lijepo, da kaže maša Allahu te barek Allah. A znači nije dovoljno samo da kaže maša Allah. Znači, jest i to je pozmane, poželjno, ne smije, znači, vjernik ne bi smio da kaže, da vidi neku blagodat kod brata Adamu, ne kaže maša Allah, najmanje maša Allah. A da kaže tebarek Allah, to je znači, dodatno i to od suneta. Ne kaže, znači, tebarek Allah, ti doberi ćete u njemu. Tu avtomatski moli za sebe, jer znate da čovjek mori, moli avtomatski za sebe, znate zašto? Da čovjek kad kaže, to je dova, tebarek Allah, ti doberi ćete u tome, avtomatski velike šta kažu i tebi i tebi. Znači čovjek kad moli za brata, moli za sebe. Ako ne moliš za brata, meleki kažu i tebi, i tebi. Ako je čovjek zavid, zavidan na blagodatima koje Allah smutala dao drugom čovjeku, zavidan, automanski meleki kažu i tebi, i tebi. Znači, ako bi htio, ili zavist, inače, kada je čovjek zavidan, onaj, on otprilike bi volio da taj, ta, tu blagodat taj brat nema. Znači, to je ta zavist. Međutim, ako bi to poželio, meleki kažu i tebi, i tebi. Nikad nećeš imati to. Znači, nikada, ako je čovjek zavidnik, nikad neće doći do blagodati. Znači, automatski moliš za sebe, moliš protiv sebe. A kad moliš, Allah, smutno tada za brata, kažu veliki, i tebi, i tebi. Sigurno će i tebe onaj, snaći, taj, da kažemo, ta blagodat. I doće, dospjeće i do tebe ta blagodat. Na kraju, čovjek, subhanallah, kad moliš za brata, u sutnosti Allah uslišava dogod. I onda čisti je srce čovjeka. Čovjek koji je nije opterećen tim stvarima, znači čovjek je rahat. Znači, rasterećim tim stvarima, znači mirno živi. Hoda normalno, mirno spava. On može lahko da zaspi. Kad par braća, Allah kaže, ja čim nek kaže, ja odmah zaspi. A, a Tomaski, kad ja stavio glavu nas na jaslu, kaže, ja sam zaspio. Ljudi, rahat. I zato imate, subhanallah, ako se sjećate, subhanallah, primjera ashaba, odnosno jednog ensarije, kad je rekao poslanik, sallallahu alaihi sallam, kad su bili u džami, onaj, poslanik, sallallahu alaihi sallam, pa kaže... Nova će vrata, kaže, ući stanovnik džerneta. Kaže, čovjek od stanovnika džerneta. Pa su se, znači, odma, znači, uskomešali i svi su krenuli se prema vratima da vide ko je taj čovjek koji će da Pojavi se jedan od, od ensarija. Čovjek koji je bio obični čovjek, nije bio neki alim, nije bio neki ashab da je bio poznati. Ona, gledali su ga i, kaže, nakon izvjesnog vremena, ponovo poslan kaže, Slaviselem, isto tako bili su u i kaže, Nova vrata će ući, kaže Pa su opet, das habis uskomes alda vidi ko je taj. Pa su vidjeli subhanallahu ona istog ashaba koji je bio pri prije, prije znači par dana. I treći puta kaže laho poslanik sallallahu alejhi -al kaže na no, vrata će se kaže pojaviti čovjek stanovnika dženeta. Ponovo treći puta se pojavljuje isti čovjek. Jedan od od ashaba se zainteresuje, znači znajući tog ashaba da nije nešto poznat do sa ibadetima. Dođe mu kod kuće i kaže ja sam se posvađao sa svojim babom, kaže ima bujruma ko tebe znajući da ima pravo tri dana da bude kod njega. Znači to je hak ili, ili pravo muslimana kod drugog muslimana da bude tri dana na njegovom, da kažemo, na računu. Da jede i pije i da spava kod njega. I ovaj ga prihvatio i on je tri dana bio kod njega, pratio ga šta je radio. Na kraju nije, kaže, nisam vidio niti je puno više postio od nas, što mi, kaže, uobičajno postimo, niti, kaže, puno više klanju nego što mi klanjamo, niti, kaže, neke, neka posebna djela radio. I kaže, treći dan kad je izašlo mu ono Kaže, ja se sa bavom posvadio. Kaže, moram ti reći istinu. Kaže, poslanik Slavdesan, kaže, tri puta nam kaže, nova će vrata ući, kaže, čovjek oslanovnika dženeta. Kaže, sve tri puta se ti pojavljuješ. Kaže, vidio sam da ne radiš ništa više nego što mi radimo. Šta je to razlog što je poslanik Slavdesan, znači tebi, odnosno Allah ti je obradovao te dženetom još na dunjalu. Kaže, vidio si, kaže, da ne radim ništa više nego što vi radite. Što svi kaže, običajno radimo. I onda on se, kaže, sjeti, kaže, šta bi moglo biti? Kaže, nikad nisam zanočio. Nikad nisam lego, a da nisam, kaže, svoje srce, kaže, očisti nas pre muslimana. Nikad nisam, kaže, lego, a da kaže nisam, kaže, svoje srce nas pre muslimana, kaže, očisti. Šta znači očistio? Nije ga interesalo koliko jedan brat ima, a da li ima više, ima li manji. Apsolutno bio operisan u tih stvari. Allah smo teli, znači, daje kome hoće, znači, razaki, razmiš, Allah podijelio. Nekom je dao više, nekom manje je dao. Što ne mora značiti količinski da je čovjek bogatiji. Allah mi koliko braće ima, znači manje imaju količinski tog dunjalka, ali su bogati od puno braće koja imaju, razdakaraju puno ljudi koji imaju količinski više. Bogatstvo nije subhala u količini, bogatstvo je, vjerujte, u, u duši. Zato kažu ulema Lema najbogatiji ljudi. Znate ko su najbogatiji ljudi? Kaže, ljudi koji su za... alek mu selam najbogati su ljudi oni koji su ili najbogati je čovjek onaj čovjek kaže koji je zadovoljan sa onime što mu je Allah subhanahu wa taala zašti dao. Ači zadovoljan sa onim što ti Allah dao. Znaci to je najveće bogatstvo. Kažu najbogati su ljudi oni koji su zadovoljni sa onim što ima Allah dao. Za razliku od ljudi koji nisu zadovoljni što im Allah dao. Milijune ljudi imaju oni su zadovoljni sa onim što im je Allah dao i ti vidiš a njegovim očima da je to nije bogat čovjek svejedno što ima možda količinski puno zato Allah molim suhranatela da mi budemo od onih koji su zadovoljni sa onim što Allah smatala da je dao što se tiče zadovoljstva dunjaluka kaže laho poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže što se tiče dunjaluka da kako bi bili zadovoljni kako bi mogli biti Allahu zahvalni na onome što vam je Allah dao kaže uvijek gledajte one kaže što su ispod vas kaže tako ćete doći do zadovoljstva onda ćete znati zahvaliti na blagodatima koje Allah smo nam dao. A kaže, što se tiče vjere, kaže, uvijek gledajte one koji su, kaže, poviš vas, koji su ispred vas, koji više znači znaju, koji više imaju znanja. Kaže, tako ćete, znači, osjeti se, znači, ona i pojačaćete ćete svoj, svoje traženje, da kažemo, znanja. <clears throat> što se tiče tog tevrkula, na istinski tevrkul, čovjeku omogućava, da kažemo, da dođe do svake stvari koju, koju čovjek hoće. Ako se istinski na Allaha osloniš i dao si sve od sebe i osloni se na Allaha subhanahu wa ta'ala, znači sigurno će ti onaj dati. Ovdje treba isto se pomoći, znači i sa Dovom. Uh, ovdje je puno bitna stvar Dova. Uh, što se tiče, kad čovjek sve od sebe uradi, znači ti si sve dao od sebe što je do tebe, oslonio se na Allaha subhanahu wa ta'ala, znači istinski onaj nisi... Ovdje imate isto jedan primjera, ona kaže čovjek, predsjednik države, hoće da udijeli jednom čovjeku kuću. Kaže da bi, zapije, da bi kuću znači, zaveli na tvoje ime, kaže moraš imati pasoš. Da li sad čovjek osjećase, da je onaj pasoš bio sebebom što on je dobio kuću ili mu je dao da kažemo predsjednik, da kažemo državu? Svečereći presjednik državi, Pasoš je bio samo znači, usputna stvar, znači da se može zavjestiti ta kuća. Znači automatski čovjek se znači neće reći Pasoš mi je dao kuću. Koliko ljudi ima pasoš, nisu dobili kuću. Ona međutim pasoš je samo znači jedno od sredstava, znači ono što čovjek mora dati od sebe, a presjednik mu je dao da kažemo kuću. Tako isto Allah, subhanahu -u'm wa ta'la, znači, walilaha i methalul ala, znači, sa Allahom se primjerom ne može ništa porediti, tako gospodar, subhanahu -u'm wa ta'la, znači, daje ljudima. Ali mi, mi moramo dati od sebe, znači, ono što je do nas. Naći Znači, uradi, znači, sveži devu, pa se ovdje osloni na Allaha. I ti kad svežeš devu, ako se nisi oslonio na Allaha, opet ti može deva povjeći. Pukniće, znači, onaj, uh, onaj povezac. On može da pukne, znači, i da deva odi. Ili ti si zak Jedna vrata ti možda nisi uradila, znači struja nije došla do njih. Ne znaš uopšte, nisi ni osjetio da nije zaključalo. Došao lopo, ušao u auto i odvezati auto i ukruti auto. Znači ti radi sve što je do tebe, onda se na Laha subhanallah tjela znači osloni i onda znači sigurno će tjela zaštititi. Međutim, ako nisi oslonio se na Laha znači dovoljno, onda ne možeš se ni osloniti. Jedan kaže čovjek, eh, ovo ovaj je primjer subhanallah desio se u, u poroci od moje žene Onaj, neću reći ko je, neću imenovati. Onaj, šta je se desilo? Ošo da kupi auto. On je sakuplio, ne znam koliko godina, sakuplio pare da kupi auto. I babo mu kaže sine, on je uzeo, sakuplio pare, stavio u džep, kaže babo, ja odam na pijacu, odo po auto. Kaže sine, reci, ako Bog da. Kaže, što ću reći ako bo ovdje, kada je pare, smo džep, u džepu, kaže, ja odam. Smo hala, ošo na pijacu, gledao auto i dođemo u neki lopovi, pokrademo novac. Alao, fukro mona vas, hosto bez auta. I naveče došao, vraća se, nije smio doći pod... znači, od ona podari, znaš, od što? Došao naveče kuca, ko je? Rekao on ime, kaže ako Bog da. Kaže taj i taj ako Bog da. Više nije siguran je li on. Znači, ja samo ako Bog da. Znači, dao mu lekciju, znači Allah mu dao lekciju da nikad ne smije se znači osloniti na svoje mogućnosti. Znači, ti sve uradiš od sebi, onda se oslon na Allahov znači istinski moćcem. Što se tiče dove, koliko je bitna dova, Primjer Musa alaihi sallam i selam, njegovog naroda, Ona, u njegovom narodu bila žena koja bila nerotkinja. Allah je subhanu wa stvorio, kaže stvorio kao nerotkinju. Mi dobro znamo da ima braća ili ljudi koji ne mogu imati potomstvo i žena ima, ne mogu imati potomstvo. Ova žena je znala da ima problem, nema djece. I kad je videla Musa alaihi sallam, htjela da iskoristi priliku. Htjela da iskoristi priliku. Znajući da dova od poslanika se nije odbijala kod Allaha Suhannotala. I ona je htjela, htjela da iskoristi prilug kada je sredala Musa a.s. Kaže, o Allahov poslanič, obraća se Musa a.s. Kaže, boli Allaha, kaže da mi da, kaže potomstvo, da mi da djecu, da obska bi djecu. Kaže, Musa a.s. objeća ovo. Znači, rekao, hoć, I on ću se razješniti. Raz, Poslanica Sala, znači, digu Musa Ali Sala, digu ruke, Allah kaže Gospodara, znači, podari toj, toj ženi, znači, ona je potomstvo. Da bi Allah subhanom ta'la, znači, objavio Musa Ali Sala, kaže, o Musa, ja sam tu ženu stvorio nerotkinju, neplodno. Drugi puta se sreću, sreći Musa Ali Sala, tu ženu, kaže, Allah mi kaže, objavio, da te stvorio nerotkinju. Ona je tu razišla se ponovo sa musa Ali islam. nakon... Otkrili koji kaže koliko žena može da zatrudni i da rodi dijete. Treći puta Musa alejhi selam sretne tu ženu u naručju je dijete. I kaže Musa alejhi selam kad je njemu vidio u naručju njeno dijete, kaže ja Rabbi inna laha walad. Ja Rabbi inna laha walad, inna laha walad. Hači začuđeno Gospada rodak njenoj dijete. Hodak na njoj dijete, Gospodo, ti si mi rekao, ti smo objavio da je žena nerodkinja. Pa kaže Allah subhanahu wa taala znači kaže Musa alejhi selam Kaže in ona daعتني ثم دعتني ثم دعتني حتى استحيت minha. Subhanallah. Kaže toliko me molila. I toliko me molila. I toliko je dovila. I toliko je dovila. Kaže Allah subhanahu wa dok nisam se dok se ja nisam nije postidio. Allah subhanahu se postidio te robinje, te žene i kaže promijenio njeno stanje. Narod što je bila neplodna, subhanallah, Allah je učinio da bude plodna. I da rodi dijete, subhanallah. Allah mi ovo je dova. A znači nema stvari čovjek koju mi imamo znači nešto što nema niko. Allahu mi mi muslimani vjernici imamo što nema niko na svijetu. Nema i drugi narodi. Znači imamo tovo. Justin znači, šart ili uvjet da bi Allah subhanahu wa ta'ala ucišao do upravo ovaj primjer. Kaže inna hada'atni, thumma da'atni, thumma da'atni, da kaže htastahitu minha. Kaže toliko me molila i toliko je znači dovila i toliko je znači dovila kad nisam se postidio. Allah se postidio subhanahu roba. Dova je subhanallah ključna stvar u svim skoro stvarima. Zato molim Allah smutala da budemo od onih koji će tu priliku iskoristiti da kažemo u našem životu. Nema stvari koje čovjek ne zatrađe od Allah smutala koja je normalna a da mu Allah smutala neće dati. Normalno imaju ovdje uvjete onaj dove ako čovjek ne pazi na hranu, ne pazi na odjevanje, ne pazi na halal izhranu. Zato kaže poslanik sa salim kaže ana, kaže Fa kaže onaj koji je digao ruke a kaže njegova hrana je haram. Njegov piće haram njegovo odjeće je haram kaže pa ana leho kaže kako će mu allah kaže uslišati dovol. znači razlog da allah neće primiti dove znači čovjek koji ne pazi onaj gdje radi čovjek radi sa alkoholom <clears throat> pomiješao svoj novac sa haramom ili ima lokal, razmite drži alkohol u njemu Posle mu se dijete razboli ili, ne, ili sam sam razboli ima neku bolest ma nema koji koji nije doktor a ne obišao Ne da Allah, subhanahu wa ta'la, digni ti ruke koliko hoćeš, toliko navali koliko hoćeš na dovi. Fa enna i se džavu kaže Allah, subhanahu wa ta'la, kaže kako da mu Allah usliša dovu? Njegova hrana je haram, njegovo odjeće je haram, njegovo piće je haram. Zato čovjek mora paziti dobro, znači šta jede, šta pije, šta ovdjeće, znači, odakle stiče taj metak i u što ga isto tako biće će pitan, ušto ga znači onaj troši. Mi da se vratimo na ovu našu, na ovu našu temu. Što se tiče ovoga a, dru, prvog, da kažemo, ili te prve prilike na sudnjem danu, kaže ahwalul jeum ulkiyame. Ahwalul znači, jeum ulkiyame, znači to stanje na sudnjem danu, kad počne znači, suđenje. Rekli smo da imamo znači, ti 70.000 ili 4.900.000 muslimana koji će ući bez polaganja računa. To su onih, znači koji, ova četiri uvjeta koja budu ispunile, koji su oni koji su onaj... Nisu učili ruke. Jeste. Koji nisu, znači, tražili za im se učili ruke. Druga stvar, nisu bili sujevjerni. Treća stvar, nisu se liječili onim žigosanjem. I četvrta stvar, na Allaha se, znači, istinski osloni. To je ta prva, znači, prilika. Imamo drugu priliku, kaže, šiddetul jeumulkiyame, znači, šiddetul hisab ili šiddetul, kaže... Uh, stanje ili čekanje, isčekivanje, iz, iz, znači, početka sudnjega dana. Kada Allah smo trebili, znači, sve ono, da kažemo, e, brda zdrobi, nebesa, da kažemo, znači, skroz, znači, druga će, znači, e, zemlja neće biti kao što je ova zemlja. Znači, će sve, znači, promijeniti, prirodu, da kažemo, znači, zemlje i svega. Kada bude jedna, znači, ploča, i svi ljudi sakupljeni, 50.000 godina, će trajati, su, trajati, trajati će suđenje. 50.000 godina. Kada se sunce toliko, kaže, približi, da će se ljudi od te žestine, od tog, znači, užasa, znači, vrućine, kaže, neki će biti do članka u znoju. Neki, kaže, do koljena, neki do pasa, neki će se, kaže, tušiti u svome znoju. Od te žestine, znači, približavanja sunca na sunnjime danu. Međutim, Ovdje imamo opet subhanallahu kaže sabatun yadhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. To znači isto taj hadis. Kaže tog dana će Allah subhanallahu taala znači sedmoricu ljudi staviti u poseban hlad. Kada neće biti drugog hlada osim tog hlada, osim Allahovog hlada. Ti sedmoricu ljudi će Allah toga dana znači da spasiti. Hamakallah. Ljudi znači su prenijeli svoje grijehe. Idale znači znači u u su u tom su da kamen belaju iščekivanju 50.000 godina će trajati znači sudnji dan. A oni koji budu u vladu Allaha subhanahu wa taala kaže biće im kaže Allah će im dati skratiti to vrijeme kaže kao od podne do ikindije. Allahu ekber to su ogromne stvari opet za vjernike. Pećutim sedmoricu koji je poslanik sallallahu alejhi ve sellem spomenuo dao neko nevjerate. Pa da vlada Zaki? Znači, imamo pravedan vladar. Momak koji Popušan, u ne, imamo odmah, znači, čovjek, odnosno, čovjek, ko, uh, um, uh, momak ili, ili dječak ili momak, ovdje se odnosi na momka koji je, znači, ne šef islam, koji je od početka bio u islamu, znači, nije imao, da kažemo, taj džahilijet. Nije imao svoj, da kažemo, anaj, tu, uh, ne islam. znači, nije živio osim u islamu. Ovdje misli se šab u ne islam, uh, šab u arapskom jeziku je, znači, sve do 40. godine. Znači, šab do 40. godine. Znači, do 40. godine računa se znači, čovjek šab ili momak, omladinac. onaj Do 40. godine, ako je čovjek, i, znači, i ako je jednu godinu do 40. godine, ako je jednu godinu, znači, uspio se prije 40. godine pokrajat i vratit se islamu, ulazi u ovu kategoriju, da znate. To su ogromne stvari. To je Allahova, znači, blagodati, fadl, znači, u ovom metod. Međutim, svakako su bolji oni koji su, subhanla, od početka bilo islamu. Ida nas ima hvala Allah, znači porodice čija djeca ne znaju da kažemo da imaju djevojke, muškarci da imaju djevojke, niti djevojke, da imaju momke. Prije udaja i prije ženidbe. Hvala Allah, imamo znači, to je ama nemoguće danas zamisliti. A hvala Allahu imamo znači takve porodice. Znači čije djevojke nemaju momke. Nemaju znači Facebook stranicu. Nemaju telefon da se sa njima čuju. Danas je to nemože nemoguće zamisliti. A vjerujte imamo porodice takve hvala Lahu. Takve djevojke koje znači takvi momci koji budu a najživili u Islamu znači oni će ući znači toga dana u Allahum hlad znači to je znači druga kategorija treća kategorija ređulani tehaaba filahi išteme alehi u teferraka alehi kaže dvojica ljudi koji se budu volili u ime Allaha sadači sastajali se radi Allaha i rastajali se radi Allaha šta znači sastajali se radi Allaha znači, uh, voli se u ime Allaha Imaj, ima i nekad ljudi se vole znači nerazvojna dva prijatelja Haba nema goče zamislili da žive jedan od drugog, znači da nisu svaki dan znači zajedno. Međutim to nije dokaz da se voli mu Allaha. Dođe čovjek recimo treća osoba, ne daju nikom trećim da se umiješa između njih dvojice. Ljubomora na kova čovjek ima drugog prijatelja. Znači to nije više ljubav mu Allaha, to je znači to je ljubav koja je pokuđena. u najmanju ruku, nije zabranjeno pokućena ljubav. Čovjek koji voli mu Allaha, šta znači? Čovjek koji više privržen Allahu, više se drži Allahove. znači vjere, znači njega više voliš. Ja mogu imati prijatelja s kojim sam nerazvojen. Međutim, ako znam čovjeka koji se više drži Allahove vjeri, znači čvršći u vjeri, njega moram voliti više nego ovoga svog prijatelja s kojim sam ja nerazvojen. Možda je moja priroda znači, slična njegove prirode, pa se mi češće znači, viđamo i radimo zajedno, možemo zajedno raditi, ali ovaj brat, razumijete, jači u vjeri, znači njega moram više voliti nego ovoga, ako ovaj slabiji u vjeri. To znači voliti ovaj ima Allah, znači voliti zbog Allahovi, znači I što imamo, znači, ali, znači, sastaju se, razumiješ, kad treba ići na predavanje, kad treba ići bilo gdje, znači, zajedno su. Kad se rastaju, mogu biti na kraj, znači, svijeta, ali nisu se razišli. Oni su i dalje, znači, prijatelji, oni su braća u ime Allaha, razumijete, spremni su jedan drugome da kažemo ako treba krvi dati onaj, onaj, spremni su. Svijetno što su razvojili fizički. To je treća kategorija. Četvrta kategorija. Oni koji su... Čujem. Bojdem, bo Nacij, čuj, ja su znači srca vezana za znači, za džamiju. To se misli nameščiti. I zato imate mes'elo da je džamii da se znači ezan kad čovjek čudne, da se mora odazvati. Imate jedno pitanje kod Ahmed ibn Hambela kaže ako čovjek neklanja u džamii a čuje znači ezan, kaže njegov namaz nije primljen ako klanja samo kući bez razloga. Dosolemi kaže da to nije znači onaj prihvatljivo mišljenje. Tači mada saolemi koji kažu nije znači šart ispravnost namaza onaj meshed med mada znači, jedan dio a, ili da kažem mesela u kod Ahmeda ibn Hanbele ima nešto znači, da šart prim, primanje znači namaza ako se čuje ezan a nemaš razloga znači da ne ideš u džamiju onaj nije ti ispravan namaz u kući osim znači, osim u džamiji da se da se odazoveš Allahovale znači onaj tu je sad pre da kažem pre tokom mišljenje za ove za ovo naše područje međutim ono što je bitna stvar poslanik kad je došao Abdullah ibn ibn, ibn Ummi Maktum slepac tražio poslanici kaže onaaj čuje mezan hoću se odazvati onaaj moram li se odazvati ezanu ona ima kaže između moje kuće i i džamije kaže ima čitava dolina a kaže ja sam slepac imam kaže imam li zaše opravdanje da onaaj nek na ne idem u džamiju I počnemo konsultacija da opravdanje. Posle toga kaže tesma da, kaže jel ti čuješ kaže jezan? Kaže čujem, kaže Fedji. Kaže onda se odazovi kaže Uđanu. Znači mora faktički se odazvati. Mi ćemo ovde stati molimo nas tela znači da olakša da da nas nagradi znači na vašem prisustvu nastavićemo الله واله الاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع رايه الله واله الاسلام والقران والجنه احب جحافل الايمان ترفع